Коронел Вулріч, однієї ночі достатньо. Розділ перший. Якось ми дістались до вулиці Сурєта, хоч який привіз нас сюди, не поспішав, вичікуючи, що ми будемо робити, адже всі неодмінно хочуть побувати тут. Біля комплексу розваг Слопіджо кінь зупинився мабуть, за власною ініціативою. Очевидно, він стільки разів тут був, що знав цю зупинку на згадку. Кучер повернув голову і глянув на нас. «Що це?» – запитав я. «Слопі», – пояснив він, – «великий атракціон». Я мало не запитав його, чи не має він відсотків від клієнта, яких сюди привозить. Але він все одно нічого не відповів би. Я повернувся до неї. «Може, увійдемо?» Вона вагалась. Ти не думаєш, Скоті, що це буде необачно з нашого боку, раптом ми когось зустрінемо. Немає ніякої небезпеки тут Гавана, а не Сполучені Штати. Сюди він не дістанеться. Дівчина посміхнулась це була одна із тих усмішок, яка змушує мене тремтіти від ніжності. Не дістанеться сюди, повторила вона. Нам, мабуть, треба поїхати до готелю і закритись середини. Звичайно, нам треба це зробити, подумав я, і викинути ключ, але з інших причин. Він прислав тобі телеграму з привітанням? запитав я. Саме це я і мала на увазі, пояснила чарівниця. Він не уточнив, яку долю мені бажає. «У всякому разі я поряд із тобою», – заспокоїв її. Вона знову посміхнулася, і мені здалося, що груди розпирають від надміру почуттів. «І я з тобою», – озвалась вона, – аж до смерті. Я допоміг їй зійти з коляски, вона затрималась на мить, і її краса ніби висвітлила вулицю. На ній була біла вечірня сукня з атласу, Пошита з урахуванням місцевого клімату, і всі коштовності, отримані в дар від нього. Її вуха, горло, зап'ястя та пальці при кожному русі виблискували. Я запитав, навіщо вона одягла всі ці прикраси після того визнання, яке зробила мені минулої ночі Знаєш, Скоті, ці коштовності іноді розмовляють зі мною уночі. Я прокидаюсь і чую, як у темряві зі скриньки, де вони лежать, долинає дивний голос, що повторює щоразу. «Ти пам'ятаєш, коли ти нас отримала?» «Пам'ятаєш?» «І пам'ятаєш, скільки ми коштували?» «Звісно, пам'ятаєш!» «І так, без кінця, одне і те саме. Часом здається, що я божеволію. Розумію. Але ми проведемо вечір у місті». Чи ти не думаєш, що на тобі забагато коштовностей? Зауважив я, коли ми сходили з корабля на берег. Мені здається, було б необережно залишати їх у каюті, поки ми будемо тут, відповіла вона. Чому ж не здала їх на зберігання? Я їх кину у воду, якщо хочеш. Усі, до останньої сережки, сьогодні ж. І це був не жарт. І Я затримав її руку над водою. Можливо, вона навіть і не знала, чому так вбралась. Можливо, цей жест виклик йому. Вона хотіла виглядати ще краще, щоб сподобатись іншому чоловікові. Заплативши кучеру, ми спробували увійти до будівлі. Помешкання було забите людьми майже до тротуару. Дехто навіть влаштувався біля ложі, де розмістився невеликий оркестрик. Я помітив арку над головами клієнтів. Бар повинен знаходитись у тій стороні. Взявши супутницю за руку, пішов уперед, пробиваючи для неї коридор. Насилу нам вдалося подолати першу групу людей. Потім змушені були затриматись перед натовпом. Зрештою нам вдалося дістатися стійки. І коли хтось відійшов, ми втиснулися вдвох на одне місце. «Два візки», – замов я. Не треба було навіть повертати голову, щоб поцілувати її. Так я і зробив. «Ти добре почуваєшся?» – запитав. Вона знову подарувала мені незрівняну усмішку. «Коли твоя рука обіймає, коли поряд зі мною твоє плече, я почуваюся чудово і можу йти так усе життя». Аж до смерті, відповіла вона. Не говори більше про смерть, прошепотів я. У мене іноді бувають дивні думки. Наприклад, я з дитинства вірив, що якщо повторювати те саме слово, то воно зрештою притягується. За бобона, якої ніяк не можу позбутись. Красива і приваблива вона всюди привертала до себе увагу, особливо торговців. Чоловіки проштовхувались до неї у натовпі, дзижчали як мухи навколо квітки і пропонували всі які речі. Парижські парфуми, розфасовані у Брукліні, гарний ресторанчик, де не ставлять нескромних питань, листівки, які не можна відправляти додому. Але ми не чули їх, були ізольовані у своєму особливому світі, створеному лише для нас. Вона зробила ковток напою, перевела дух і знову посміхнулася своєю особливою усмішкою. «Будемо сподіватися, що мені стане веселіше», – зауважила вона. Хтось штовхнув мене в спину, поштовх передався і їй. У такій тисняві не одразу зрозумієш, від кого це виходило. Ми разом повернули голови. Перед нами стояв кубинець. У руках він мав старовинний фотоапарат на тринозі. Сеньор та леді бажають фото, щоб показати друзям після повернення до Штатів», – запитав він. «Жодного фото», – вивкнув я. А їй навпаки, ідея сподобалась. Можливо, з цієї ж причини, яка змусила надіти всі коштовності. «Я знаю, хто захотів би мати таку фотографію, а чому б і ні?» «Так, зробіть, прямо тут». Вона обняла мене за шию і притягнула до себе. Потім притулилася своєю щокою до моєї. «Так», – сказала вона весело, «з великою любов'ю». Ш, тихо промов я. Мені ніколи не спадало на думку, що дівчина настільки ненавидить його. Я мусив здогадатись раніше. Це одкровення було приємне. Я почував себе щасливою людиною. Не знаю, як кубинцю вдалося переконати натовп відступити від нас. Напевно, багато хто не захотів потрапити до кадру. Щойно утворився шматок вільного простору, фотограф поставив три ногу. Потім накрив голову чорною ганчіркою і через секунду з-під матерії піднялася рука, що тримала спалах. Ми завмерли. У лампі спалахнула магнезія. Висвітла все довкола У цей момент я відчув, як дівчина здригнулась Не бажаючи того, я здригнувся також На деякий час у повітрі ще залишався запах магнезії Ось, фотографія зроблена, сказав я Вона продовжувала притискатись до мене Ну, ну, перестань, зніяковіло промовив я На нас дивляться Краєм ока я бачив, що деякі відвідувачі бару посміхаються, дивлячись у наш бік. Вони, мабуть, думали, що ми трохи п'яні. Дівчина сказала мені на вухо тихо. «Стривай, Скотті, давай побудемо ще трошки». І підставила губи для поцілунку. Я поцілував. «Розумію, ми поводимось легковажно», – прошепотіла вона. «Але хіба це має якесь значення?» «Сьогодні такий гарний вечір!» Я не помітив, як ослабли її обійми. Вона раптом обм'якла, ковзнула вниз і лягла, скорчивчись біля моїх ніг. На мене дивились незнайомі люди. Я нахилився до дівчини, нічого не розуміючи. Щойно ми були разом. Я не розумів, що сталося, бачив перед собою ноги, які, мов, бар'єр оточували нас. На горі, на галереї оркестр виконував сиберію. Сумна мелодія розбивала серце, майже як і на похороні. Дівчина здавалась гарною навіть і на підлозі. Тінь від стійки падала на неї, як у спокійні сутінки. Я спробував взяти супутницю на руки, але вона зробила слабкий жест рукою, зупиняючи мене. «Оближ, як є». У нас мало часу Я опустився і поклав голову собі на коліна Зараз я маю піти в темряву Прошепотіла вона Знаєш, терпіти не можу темряву Вона потягла до мене губи Але нам не вдалося поцілуватись через товханину Скотті, попросила дівчина, задихаючись Допий мій напій, він ще там і розбейкалих. Я так хочу. І, Скотті, дай мені знати, як вийшло наше фото. Її підборіддя впало на груди, і я з кам'янів залишився сам. Взявши дівчину на руки, підвівся і подивився навкруги. Я не знав, куди йти, не розумів, чому маю кудись йти. Хтось показав мені рукою на підлогу, і я глянув униз. Побачив, як спід неї неквапливо і ніби з нехотя Одна за одною з'явилися і падали червоні крапельки Такі маленькі, що не було видно в польоті і Виявлялися лише, коли торкалися землі Створюючи химерні малюнки, що нагадують крихітні морські зірки На морському березі Щось стирчало у дівчини з боку Схоже на велику брошку чи пряжку від пояса але для пляшки предмет надто сильно виступав. Я придивився, це був великий предмет із нефриту, і він трохи вібрував. Але не тому, що відгукувався на ритм дихання дівчини, а тому, що тремтіли мої руки, що підтримували тіло, що не дихало. Предмет був знайомий мені. Це вирізна із нефриту мавпочка, що сидить навпочіпки і прикриває руками очі. Я спробував пригадати, де я її бачив, але зрозумів, що там, де вона, і знаходилась. Я стиснув мапочку і потягнув її. Це було схоже на шалений кошмар. Здавалося, я разом з цим предметом витягував з дівчини життя. Висмоктував її тіло і нутрощі. На лобі в мене виступив піт, наче зброя витягалася із мого тіла. Сталеве лезо виходило назовні повільно. Воно було пряме, витончене, вузьке та смертельне. Дивлячись на нього, все одно, що дивитись на смерть. Це була смерть. Нарешті кинджал вийшов повністю, залишивши замість себе рану. Я простягнув руки, ніби просячу милостиню. На моїй долоні лежало руків'я із мапочкою та закривавлене лезо. Я нахилив долоню, і кинжал із гуркотом упав на підлогу. І лише тоді я зрозумів. Закоханий повільно приходить тями. Я нарешті побачив навколо себе людей, і в розпачі звернувся до них, наче вони могли мені допомогти. «Вона мертва!» – вигукнув я незнайомим особам. «Вона ж не рухається!» Її вдарили кинжалом прямо у мене на руках. Мій біль... Був вимовлений англійською мовою, їхній страх – іспанською. Але в подібних випадках це не мало значення. У таких ситуаціях мова універсальна. У залі раптом здійнялась метушня. Кожен думав про себе, решта їх не торкалась. Це була моя справа. Відвідувачі бару заходили швидко, штовхаючись і спотикаючись виходити. Очевидно, вони не хотіли затримуватись, щоб не потрапити на очі поліції та не давати свідчень. Напевно, це був останній мотив їхньої втечі. Можливо, сюди домішувалась спокуса піти, не заплативши за випивку. Паніка передавалась від одного до іншого. Я помітив, як одна людина спіткнулась і змушена була повзти по підлозі, не маючи змоги встати. Зрештою йому вдалося таки піднятись, і він вибіг на вулицю разом із рештою. Я залишився один із моєю дівчиною, мертвою дівчиною, тільки я та вона, тільки я та вона. І довгий ряд келихів, збудованих на стійці, усіх розмірів, форм та кольорів. І бармен за стійкою, який мав там залишатись. Я стояв, не рухаючись. Марно було нести тіло кудись, бо будь-якому іншому місці воно було б так само мертвим, як і тут. Гавана – швидке місто для всього. Для кохання, для життя та для смерті. Вдалині почувся звук поліцейської сирени. Незабаром він наблизився і різко обірвався перед входом до будівлі. Через дерев'яні колоди, які служили у слопі, замість стіни, з'явились поліцейські у формі та в цивільному. Сміливіші клієнти повернулись назад і зупинились поблизу. Вони стояли за поліцейськими. Тіло взяли у мене з рук і поклали на три стільця, поставлені в ряд. Це була найкраща труна, яку могли спорудити на той момент». У неї зачепилося за край крісла спідниця, і я поспішив розправити тканину, щоб вона падала вільно. Цей несвідомий жест завдав мені неймовірного болю. Я обернувся і пішов до стійки. Бездихане тіло обступили люди, і лікар почав огляд. Я взяв її недопиту склянку, підняв на рівень очей, вітаючи, ніби вона була поряд зі мною, і жадібно проковтнув рідину. Напій здався мені гірким, потім я зламав ніжку Келиха. Прощавай. Наскільки простою виявилася похоронна церемонія. Проте час для прощання був обмежений. Мене оточили поліцейські, і почалося моє інше життя. Нове, важке, довге та самотнє. Без неї. Я залишився один у незнайомому місті. Зауважив, що два агенти стискають у руках пістолети. Подумав, навіщо їм зброя. Не було поряд нікого, хто погрожував їм, або хто міг би зробити щось погане. Залишок натовпу відступив ще далі. Поліцейські повторювали ті самі слова, значення яких я не розумів. Коли до них дійшло, що я не знаю іспанської, вони разом повернули голову і вигукнули. А Коста? Я припустив, що це ім'я. І справді, людина, яка стояла дещо осторонь, виступила вперед. Він був у цивільному, у костюмі із тканини альпака. Носив окуляри і мав вигляд наукового працівника. Англійською він говорив добре. Очевидно, був із тих, хто не лише вивчив мову за книгами, а й застосовував її на практиці». А Коста переклав із місцевим акцентом, але фрази були правильні. Можливо, він навчався у Сполучених Штатах, відвідуючи наші поліцейські школи. Поліцейський перекладач підійшов до мене і сказав. «Ця жінка мертва». Я нічого не відповів. Визнати правду було вище моїх сил. «Ви були з нею?» «Так, я був з нею. Ваше ім'я?» Скот, Біл Скот. Це було занесено до записника. Запишіть краще Вільям, моє повне ім'я, додав я. А її ім'я, це питання завдало мені болю, і я тихо промовив. Яке ім'я офіційне чи дівоче? Чи ім'я яке вона збиралась прийняти? Він дав зрозуміти, що не потрібно його путати. Я хочу знати її ім'я. Мені здається, що це питання досить зрозуміле. Чи, можливо, ні? Єва, сказав я напівголосно, міс Роман, офіційно. Збиралася стати... Мені було погано, слова застрягали у горлі. Збиралася стати місіс Скотт, пробурмотів я. Але хтось забрав у мене таку можливість. А де містер Роман? Не там. Не там, де йому треба бути. Я хочу сказати, що не в пеклі. Ваша адреса у Гавані. Тут, де є зараз. А її адреса? Вона мала різні адреси. Ми прибули на пароплавій Орд, який пришвартувався сьогодні о третій годині дня. Якщо ви надаєте цьому значення, запишіть. «Каюта Б-21 і Б-23. Вони розташовані один проти одного та розділені проходом. Моя бритва та наші зубні щітки досі знаходяться там». «Отже, ваші каюти навпроти». «Так, ви, мабуть, мене погано зрозуміли, я вже говорив про це». А Коста поклав записник у кишеню, і мені здалося, що справа закінчена». Але тут я помилявся, ми були лише на початку. І потім, продовжив поліцейський. Що потім? Ви посварилися з нею? Вже тут? Ні, я не сварився з нею, ні тут, ні в якомусь іншому місті. А Коста пильно глянув на мене, і я зрозумів. Слухайте, схаменувся я, з якою метою ви це запитуєте? До чого ви ведете? Я хочу знати правду, і мені потрібні факти. Тоді ви обрали хибну дорогу, промовив я, намагаючись контролювати свій голос. То був не я. Хтось із поліцейських вимовив кілька фраз, очевидно роблячи якісь зауваження. А Коста різким жестом руки змусив замовкнути кулеметну чергу зі слів, ніби попереджаючи – «Не треба нічого говорити, я сам знаю, що робити». Такий жест мені сподобався набагато більше, ніж протест поліцейського. «Це ваш кинджал? запитав Акоста і знову повернувся до мене. Руків'я з нефриту, вирізано у формі мавпи, що заплющила очі, здалося мені знайомим з самого початку. Тепер я впізнав його». Зрозумів, що краще розповісти про це зараз, тому що вони все одно невдовзі дізнаються. «Ні, не мій», – відповів я. «Але я маю схожий. Я купив сьогодні його в день, у художній крамниці. Він у мене в кишені». Поліцейський, помітивши, що я підніс руку до кишені, перехопили її у трьох місцях – за плече, лікоть та зап'ястя. Міцно була схоплена і друга рука. «Одну хвилину, панове, заспокойтесь!» – промовив холодно я. «Що ви збираєтесь? Які ви маєте наміри?» «Поки що не знаємо», – сказав Акоста. «Але те, що ви мали намір зробити, ми зробимо за вас». «Отже, ви збираєтесь зробити обшук і тим самим хочете викласти проти мене підозру?» Акоста дав мені урок граматики. «Я не можу хотіти», – спричинити підозру проти того, хто вже підозрюється. Я мовчки проковтнув це зауваження. Вони обшукали мене. Я чекав, коли поліцейські знайдуть кенжал, витягнуть його і переконаються, що він не той самий. Але з'явилася лише квитанція про покупку. Я вирвався із рук поліцейських, аж поки Акоста читав документ. «Гей, послухайте!» Там має бути кинжал, він лежав разом із квитанцією. Я продовжував звиватись, намагався піднести руку до кишені, де має бути зброя, але мене тримали міцно. Зрештою, один із агентів вивернув кишеню підкладкою вверх, показуючи, що вона порожня. Але ж там був ніж, запевнив я. Так, ніж був, цей ніж. Погодився коста, мені вдалося повернути голосу твердість та спокій. За хвилину все стане зрозумілим. Марно так хвилюватись, це тільки заплутає справу. Зачекайте, послухайте мене, це не мій кинджал, бо свій я навіть не витягав із кишені. Він загорнутий у папір продавця і переданий мені у такому вигляді. Папір маслянистий, паконус кріплений по краях двома гумками. А Коста зробив знак поліцейським, і вони відтягли мене на кілька метрів. А Коста сів на біля основи стійки. Тімяне світло туди майже не проникало. Він пошукав навпомацьки у двох-трьох місцях і підвівся. В руках у нього був шматок зеленого промасленого паперу. «Опис точний». Зауважив він. Я з викликом підняв підборіддя. Може, ви хочете сказати, що я в натовпі, витягнув з кишені пакунок, зняв папір і струмив ножа їй обіг, і ніхто цього не побачив? А ви, можливо, хочете сказати нам, що це хтось зробив, і ви не відчули, як невідомий заліз до вас у кишеню? Нічого не відчули? Послухайте, який звук видає цей папір. Акоста зім'яв промаслений папір, і він зашурхотів, загрумтів, як живий. Він дав спокій паперу і відтворив усмішку, що означала Давайте будемо дружити. Ви будете заперечувати, що цей ніж ваш наполягав Акоста. Я не зводив погляду з проклятої зброї. Тепер мене охопило занепокоєння. Безперечно, зачарований предмет. А як же інакше він міг вибрати з кишені, звільнитись від паперу та увійти до плоті? А Коста взяв квитанцію в поліцейського і почав перекладати мені слово за словом. Вона не була схожа на той стислий документ, який видають у нас у Штатах. Квитанція була написана у кольоровому іспанському стилі. З докладним перерахуванням різних деталей Справді, у магазинчику я помітив Як торговець ретельно описує квитанцію мою покупку І подумав тоді, що мабуть така місцева традиція Продавець мистецтва Тіочін Читав Акоста Пасьє Агоста, 42 За продаж кенжала декоративного, привезеного зі Сходу З держаком з нефриту «Пану Скоту, читання відтворило в пам'яті сцену із китайської кремниці. І тут я зрозумів, що не давало мені спокою останні чверть години. Тепер усе зрозуміло. Стривайте, перебив я його, дайте розглянути кинджал ближче, потримайте його руків'ям вгору, щоб можна було роздивитися саме руків'я. Прекрасна скульптура». А Коста з іронічною поблажливістю тримав кинжал двома пальцями, майже біля самого руків'я «Мавпочка заплющує руками очі, так?» «Так, а що?» – сухо констатував він «Тоді це не той кинджал, який я купив» Я з тріумфальним виглядом очікував ефекту від своєї фрази Але його не було Продавець мав їх три, три кинжали такого типу Очі, вуха та рот Знаєте, для ілюстрації старовиної приказки Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу Я хотів тільки один і запитав Єву Роман, яку мені вибрати Місіс Роман порадила, Місіс Роман порадила зі зображенням мапочки, яка закриває вуха І я взяв цей ніж із цієї ж серії «Але я купив не його. Він належить комусь іншому. Продавець підтвердить. Давайте сходимо до нього». А Костан навіть не ворухнувся. «Ви заперечуєте, що цей документ було написано для вас і передано вам?» «Що це за запитання? Вони взяли квитанцію з моєї кишені». «Звичайно, не заперечую. Це моя квитанція», – відповів я, не вагаючись. «Тоді дозвольте прочитати документ до кінця». «Ви перервали мене», – сказав Акоста і продовжив. «Опис з рукояткою у вигляді скульптури, що є мавпочкою, яка нічого не бачить. Отримано на оплату 20 песо». Я відкрив рота з подиву. «Ні». Він помилився з описом у квитанції от і все. «Чи не переконало?» Ви зізнались, що купили кинжал. Ви зізнались, що це ваша квитанція. Ось знарядя, яким було вбито жінку. Ви самі сказали, що її вбито цим ножем. Кинжал був вирваний з її рани. Нарешті ми маємо квитанцію, в якій сказано, що куплений ніж із мавпочкою, яка нічого не бачить. Квитанція відповідає кинжалу, а кинжал відповідає рані. Це підтверджує квитанцію, а квитанція видана вам. А Коста знизав плечима все просто замкнене коло, навіть спаяне, з якого вам не вибратись. І це було правдою, я не намагався, мені не вдалося знайти вихід. Але я вам кажу, що купив кинжал із мавпочкою, яка нічого не чує це інший ніж. Він відповідає рані, і квитанція відповідає цьому ножу. Але квитанція не відповідає кинжалу, який я купив. кинджал інший. Невже вам невідомо?» Звичайні відхилення англосаксонського розуму. Прокоментував терплячим тоном Акоста. «Ви, жителі Півночі, ніколи не вибираєте прямий шлях між двома точками. За тієї ж причини ви не приймаєте десятирічну систему». Раціональнішу, ніж у вас Мабуть, він вирішив мене переконати Виявляється, йому не лише подобалось заарештовувати людей А й переконувати їх, що вони винні Зараз він хотів дати зрозуміти, що я в неприємному становищі У чому собі навіть і не зізнаюсь Я прийшов до думки, що розмовляти з ним – марнувати час Але нічого іншого не лишалось «Припустимо, кинжал куплений кимось іншим». «Хто ж, звісно ж, ніхто не зізнається». А Коста розвів руками. «У такому разі не вистачає кинжала. Де той, який бутім то купили ви? Де той, який був загорнутий у промаслений папір та скріплений двома гумками? Де той, що лежав у вас в кишені? Ну, де ж він? Ви стверджуєте, що йдеться про два ножі». Ви не переконані у цьому. Ми говоримо, що ніж один. І показуємо вам цей єдиний кинджал. Ви кажете, що їх два, але не можете їх показати нам. То хто ж викручується, ви чи я? Я більше нічого не розумів. Може, його витягли з кишені в колясті чи там, де ми обідали? Це було осансусі. сусі «Ми там станцювали пару румб. Може, він там випав? Звідки ж мені знати? Кишеня не дуже глибока». Коли мої слова переклали, вони викликали регіт у поліцейських. Один з них приклав розчепірені пальці до кінчика носа. Жест, який мав однакове значення у кількох мовах. А Коста знову повернувся до мене. Отже, кенджал сам розв'язався – Звільнився від обгортки і потім його витягли. Загалом він змінив шкуру, як змія, залишивши у кишені папір та гумки. Коли ж ви прийшли сюди, папір із гумками сам упав на землю. Тим часом було видано квитанцію на інший кинжал. Виявляється, продавці видають квитанції, щоб описати предмет, яких ми не купуємо. І щоб описати не той предмет, який ми купуємо. Я спробував перервати його, але він спокійно продовжував. Значить, у квитанції йдеться про інший канджал. І цей інший у таємничий спосіб з'являється тут, у барі, щоб відповідати квитанції, яка у вас у кишені. Він віддано слідкує за вами, можливо, тому, що притягується магнетичною силою, яка виходить від вас. Так? Отже, кинжал разом із квитанцією, в якій він описаний, вилітає з лави, слідує за вами і падає тут, біля ваших ніг, попередньо побувавши у боці вашої жінки. А Коста покрутив руками, як на спіритичному сеансі. І ви хочете нас пригостити цією історією? Думаєте, якщо ви на Кубі, то ви можете робити з нас дурнів? Яка ж у вас думка про нашу поліцію? Справді, ситуація заплутана, промовив я ніякого Але що не зрозуміло, якщо я убив Єву Роман, чому ми прийшли в багатолюдне місце? Адже перед тим, як прибути сюди, ми катались в колясці одні Якось навіть зупинялись, сиділи і дивились на порт А кучер у цей час пішов розім'яти ноги «Чому я не вбив її там? Чому не скористався зручною нагодою?» А Коста і тут знайшов відповідь. Його заперечення та швидкість, з якою він реагував, переконували. «Тому що натовп – найкращий захист. Більше людей – легше сховатись. Якби ви вбили даму, залишившись з нею наодинці, то не могло бути сумнівів у вашій вині. Вбивцею у такому разі були б ви і ніхто інший. Тут же, при такому скупченні людей, ви маєте велику ймовірність змусити нас думати, що вбивця не ви, а хтось інший. Як ви і це робите насправді? Але Єву і справді вбив хтось інший. Палко наполягав я. Я продемонструю вам, що це не міг бути ніхто інший. Я закладаюсь, що він востаннє так веселився після чергового підвищення по службі. Більше того, ви самі мені це продемонструєте, відповівши на три запитання. Вів далі акоста і показав три пальці. З якого часу місіс Роман була у Гавані? Це я вже казав. Навіщо повторювати ці запитання? Вона зійшла з пароплава разом зі мною сьогодні увечері трохи раніше шостої. А Коста загнув один палець. Чотири години тому він наблизився до мене. І вона ніколи не була тут? Я змушений був правдиво відповідати на це питання, бо поліцейський міг легко перевірити мої слова. «Ніхто раніше з нас тут не бував», – відповів я. Другий палець загнувся, а Коста змусив мене притиснутись спиною до стінки бару. Вона знала тут когось. Можливо, у неї був рекомендаційний лист. І таким чином хоч хтось міг знати про перебування місіс Роман у цьому місці. Ні, зізнався я. Вона тут нікого не знала. Саме тому ми приїхали сюди. Здавалось, що правда відвертається від мене. Третій палець загнувся. Це означало, що тепер Акоста трумав мене затиснутим у кулаку. Ось ваша відповідь. І після цього ви продовжуєте стверджувати, що її було вбито кимось іншим? У місті, де вона ніколи не була? Більше того, вбита ножем із вашої кишені? Все зводилось до кинжалу, подумав я розгублено. Поліцейські готувались забрати Єву. Я бачив, що вони знімали з нею обручки, браслети та інші коштовності. Мені було незрозуміло тільки, чому вони почали це тут, а не в морзі, або там, куди вони збирались її відвести. Весь блиск все сяйво зникало з шиї, звук і рук моєї Єви. Тепер коштовності повернуться назад, до нього. Вона не залишила їх там, тому що вони були надто цінні для неї». Набагато цінніше за суму, яку заплатила за них при покупці. Єва розповідала мені, що коштовності розмовляють з нею вночі і не дають заснути. Навіть коли вона ховала їх у скриньку і прибирала геть, вони не мовчали. Вона чула, як коштовності тихо шепочуться у темряві. Це почалося після того, як Єва познайомилась зі мною. І ось коштовності тут, а її більше немає. Це тільки біла сукня, розкладена на три сидіння, така рівна, застигла, нерухома. В повітрі витав запах її парфумів, але Єви вже не було. Це все, що збереглося від неї, і ще моє бідне, незграбне кохання. Поліцейські склали коштовності у велику хустку, зв'язали разом чотири вузли і кинули акості. Начебто це був пакет із овочами. Потім вони взяли Єву. Це було початком довгої подорожі, яку вона має зробити одна. Я спробував супроводжувати тіло, принаймні, до похоронного фургона, але поліцейські не дозволили. Я згадав, як Єва казала, що їй не подобається темрява. «Бідолашна ти моя. Тепер ти маєш піти туди, де немає нічого, крім самотності та мороку». Я стояв нерухомо і востаннє дивився на своє кохання. І ось вона зникла у чорній ночі Гавани, без діамантів, без кохання та сновидінь. Не знаю, скільки хвилин пройшло після цього. Напевно, небагато, але мені здалося це нескінченістю. Нато повільно і порожньо текли вони. Мені щось сказали, я погано почув дайте мені спокій, глухо промовив я. Відчув, як важка рука лягла мені на плече. «Аделанте!» Що означало «ворушись». «Ви заарештовані за підозрою у вбивстві». Розділ 2 Китайський квартал Гавани намагався гуркотом і тиском компенсувати свої маленькі розміри. Китайські квартали наших північних міст здавалися населені примарами, навіть якщо людей і було дуже багато». Цей же квартал був справжнім мурашником. і Я ніколи не бачив нічого подібного. Поліцейський автомобіль, де я сидів на задньому сидінні між Акостою та іншим правоохоронцем, змушений був просувати зі швидкістю людського кроку, вулицею, що гуде, переповненою людьми. Можливо, ми йшли б швидше. Але законники, звичайно, думали, що машина з яскравим написом і поліцейським за кермом – «Ще вище підніме престиж поліції». Водій кермував однією рукою, а другою без перестанку натискав на клоксон. Ми і на метр не могли просунутися без цього гучного акомпанементу, який ще більше збільшував навколишній галас. Цього було достатньо, щоб розхитати нерви. Але я намагався не звертати увагу на метушню. Там, де вулиця розширювалася, пішоходи залишили коридор, протискаючись до стін по обидва боки, але частіше цього неможливо було зробити, тож бідолахи ховались у під'їздах. Автомобіль іноді робив дивні повороти, щоб проїхати під пучком банану або зв'язкою капелюхів. Таким був мій шлях до в'язниці. Я розумів, що мені надається зручна нагода довести свою невинність мене везли до китайця, у якого я купив кинджал. Він повинен письмово підтвердити, що я вийшов з лави з ножем, прикрашений мавпочкою, яка нічого не чує, і що в папір справді був загорнутий той, а не інший ніж, і що він за неуважністю помилився квитанції при описі кинджалу. Але навіть якщо китаєць визнає свою помилку, цього буде недостатньо для доказу моєї невинності». Тепер я уже погорло за груз у підозрі, що злочин скоєний мною. Звичайно, можливо, визнання помилки з боку продавця трохи покращило б моє становище. І якщо цей невинний факт підтвердиться, то й до інших моїх слів буде більше довіри. Це єдиний факт, на підтвердження якого є свідок. Решта свідчень не враховувались. Втім, мене не надто турбували свідчення торговця. Єва пішла. І яке значення тепер мало все інше? Горіти нам усім у пеклі. Я сидів, дивлячись в одну точку перед собою. Швидко ми їдемо чи повільно, прибудемо до місця чи не доїдемо. Мені було байдуже. Зрештою, ми дістались до потрібного місця. Далі було їхати неможливо. Обставини ускладнювались тим, що щойно ми зупинились, з усіх боків почали з'являтися цікаві. Немає нічого більш пасивного, ніж нерухомий натовп китайців. А Коста вийшов із авто і оглянув ущелину між будинками. «Це тут, Ескоте?» – запитав він мене. Я повернувся до нього, до цього моменту дивився лише перед собою. «Тут», – підтвердив я. «А Коста ж мене ліктем». Я вийшов з авто і став поруч. Вийшли також і два агенти. Один із них схопив мене за одну руку, а Коста взяв за другу, показуючи, що я стаю небезпечним злочинцем. Другий агент прикрив нас із тилу. Інші залишились в авто. Так як ми не могли йти в один ряд, ми пішли боком. Провулок здавався довжелезним. Іноді перед нами виникали люди у чорному одязі та в сандалях. Побачивши нас, вони втискалися в пів'їзд, щоб звільнити шлях. А потім стояли і пильно дивились вслід. Деякі намагались йти за нами, але замикаючий агент грубо їх відганяв. Одного разу залізна вивіска, що виступила над та низько над дверима, збила мені капелюха. Агент підняв його і подав мені. Нарешті ми дістались до місця призначення. Я впізнав двері, хоч і був тут лише один раз. Вони були трохи більше за інші і яскравіше освітлені. Над ними висів паперовий прямокутник, на якому золоченими літерами було написано назву лавки. З одного боку напис зроблений китайськими іерогліфами, з іншого – іспанською, хоча для мене це одне й те саме. Ми війшли в магазинчик – в середині був запах ладану, сандалового дерева та пилу. Ми зупинились різко, так що наштовхнулись один на одного. А Коста грубо запитав. «Це тут Ескот?» «Так», – стомлено відповів я. «І як вам, що тільки зійшов на берег, вдалося відшукати таке віддалене від головної вулиці місце?» «Нас сюди затягнув якийсь гід». Він довго набридав, допоки ми не погодились, щоб він привів нас сюди. І відстав. Я згадав, що Єва не хотіла йти сюди. Це я дав згоду Гіду. «Нам треба триматись подалі від таких вуличок», – вимовляла вона мені. Але ж все місто тут складається з таких вуличок», – заспокоював я дівчину. «Погляньмо, куди нас приведе Гід». «Хм», – промовив Акоста. То був його коментар. Магазинчик мав той самий вигляд, що й кілька годин тому. Тільки зараз він здавався трохи похмурішим. Ті ж самі буди стояли в один ряд. Ті ж різьблені скриньки із тисового дерева. Той же самий китаєць із сивими вусами, що звисають по краях рота на 20 сантиметрів. Він спав у кутку, де я побачив його вперше. На голові у нього була крула шапочка з шовку, прикрашена гудзиком. Ноги в зуті у домашній капці, заховані під табуреткою. «Гей, хазяїне!» – звернувся до нього Акоста. Дві косі щілини очей розплющились на повному обличчі китайця. Більше нічого не змінилось. Щойно можна було розрізнити лише меготіння цих очей. «Так, сеньоре!» – промовив він співучим голосом і рушив рукавом, звільняючи дові і худі руки. Зробив однією рукою круговий жест, мов би кажучи, «Проходьте, якщо щось подобається, розбудіть мене». Але для Акости цього було замало, адже він представляв поліцію. «Встаньте!» – наказав поліцейський. Китайцеві знадобилось кілька рухів, щоб відвестись. Спочатку він відчепив ногу від табуретки. Я помітив, що його ноги були дуже маленькі для товстуна, потім зрушив живіт, за ним пішли голова та руки. Нарешті китаєць відокремився від табуретки і став. Він рушив вперед, тремтячи, як маса желатину, і шанобливо похитуючи головою Яка ж вона була смішна, ця людина? Мені спало на думку, що китаєць намисне підкреслює кожен свій рух. Вичин? запитав акоста. Китаєць вклонився і радісно посміхнувся, казав пальцем на свої груди. «Так, чин, до ваших послуг». Отже, приставка «Тіо» не становила частиною китайського імені, здогадався я. Потім я дізнався, що «Тіо» по-іспанськи звучить як «Тіо». «Якщо ви збираєтесь ставити запитання, які стосуються мене», – втрутився я, – «ставте їх англійською». Щоправда, він погано розмовляє англійською, але коли я був тут уперше, якось пристосувався. Продавець погодився, ніби я зробив йому комплімент. «Трішки», – сказав він. «Ти ламаєш комедію», – подумав я, – «Аж надто церемоній, навіть для китайця». «Подивіться на цю людину», – сказав йому Акоста. Чин пильно глянув на мене крізь косі щелинки очей. Він заходив до вас кілька годин тому. Так, пане, заходив. Він купив щось. Так, пане, купив. Що? Пан купив кинджал. Поки що все йшло добре. Він підтверджував мої слова. Опишіть кинджал. Ви розумієте, що означає описати англійською? О, звісно, кинджал декоративний. Ніж із ручкою із нефриту, щоб різати, розкривати листи, щоб вішати на стіну Китаєць ніжився у своїх блазнівських манерах Опишіть ручко ножа Ось ми і дійшли Зрештою, як я і передбачав, мені не було нудно. Ті очин продовжував ламати комедію Було враження, що він щось має на меті Але я не зрозумів, що саме Руків я знефриту, як мавпочка. Це ми знаємо, опишіть мавпочку. Китаєць розвів руками і заплющив долонями очі. Мавпочка, яка сховала очі, так. Відповідь до мене дійшла із невеликим запізненням. Цього дня взагалі мій розум працював якось уповільнено. Навіть коли Єва померла, я був останнім, хто це зрозумів. І тепер поліцейські вже почали переморгуватись між собою і похитувати головами, ніби промовляючи. «Ну що? Що ми вам говорили?» А до мене тільки й дійшло сенс сказаного. Ось так і розвіявся останній промінчик надії. І раптом мене прорвало. «Ти божевільний! Що ти несеш? Що хочеш навіяти? Ти мішок із картоплею!» Я спробував кинутися на китайця, Незважаючи на двох кубинців поліцейських, які мене оточували, штовхнув столик і перекинув його. Латоні дрібнички, падаючи, зловісно брязкали. Я купив ту, що затикала вуха. І ти це знаєш, ти бачив. Поліцейські змусили мене замовкнути. "Гей, заспокойся", промовив Акоста, і я відчув у його голосі погрозу. Одночасно один із агентів відводив мені руку за спину. Так їм вдалося мене заспокоїти. Ті очи нелюб'язно знизав плечима. Їх було три. Першу купив пан, інші ще тут. Я можу показати. Безсовісний ошуканець, вигукнув я. Руку за спиною повернули на кілька градусів, наче вона була ручкою від дверей. Залишок образи застряг у мене в горлі. Китаєць, похитуючись, наблизився до шафи, пересунув пару пано і порився всередині. Коли він повернувся до нас, у руці у нього був пакунок із шовку. Я впізнав цей пакунок, але не міг уявити собі, як торговець збирається підтвердити сказане. Судячи з його слів, там повинен лежати ніж, який я забрав із собою». «Привезені з Гонконгу», – сказав він. «Спершу до Панами, потім сюди. Замовлено лише три серії. Коштують дуже дорого. Ніколи не продати, ніколи не питати. Я маю рахунки на товар. Показати вам? Іспанською та китайською. Я можу довести, що замовлено лише три серії. Показати рахунки потім?» Він розв'язав пакунок і розгорнув його. У середині було два паралельні ряди шовкових петель – зверху та знизу. У верхніх петлях розміщувались ручки ножів, у нижніх – їх леза. Усі рукоятки являли собою скульптури тих самих мапочок, вирізаних із слонової кості, ебанового дерева і нефриту. Один кинджал із рукояткою був відсутній, у центрі було порожньо. Два кенджали з цієї серії, що залишились – Представляли мапочку, що закриває рот, і мапочку, що затикає вуха. Останній був саме той, який купив я, і який був загорнутий у зелений папір. Саме його я поклав у свою внутрішню кишеню. «Бачите?» – китаєць виглядав життєрадісно. «Ну, що?» – спитав мене Акоста. Я відреагував бурхливо. «Ти брехун, не знаю чому, але ти зіграв зі мною злий жарт». «Ану, кажи, як ти це зробив?» «Я нічого не зробив», – заперечив ті Чін жалібним голосом. «Я лише показав це». «Так? Ну то я тобі зараз зроблю дещо». «Отримаєш зараз у живіт». Але я марно підняв ногу, агенти потягли мене назад. «Заспокойтесь», – промимрив Акоста. І вдарив мене тильною стороною долоні. Але я навіть не звернув на це уваги. Все моє обурення сконцентрувалося на китайцеві. Ти ж чув, коли я спитав думку дівчини, з якою приходив. Ти навіть показав їй кинжал, щоб вона зробила вибір. Ти чудово чув, який ніж вона сказала тобі завернути. Ти пам'ятаєш кинджал, вибраний мною? Той, який я дав тобі в руки, щоб ти його завернув. Мабуть, ти зробив фокус, коли повернувся до мене спиною і підійшов до прилавка. «Я залишив вам решту ножів після вибору», – залопотів Тіочин. «Взяв лише один. Може, ви чіпати ножі? Я їх не чіпати». Так воно і було. Китай залишив два кинджала на столі і відвернувся від мене на хвилинку. І це було, звичайно, не на мою користь. А Коста і поліцейський і так уже мене підозрювали. Тільки подумати. А Коста сухо сказав. «Який сенс затягувати цю історію? Ніхто інший, крім вас, не купив цей ніж. А той, який, за вашими словами, купили ви, виявився тут. Ходімо, ми і так були надто терплячі з вами. Дали можливість виправдатись тільки тому, що ви іноземець. Ви вже маєте бути за ґратами. Ви мені нічого не зробили», – глухо промовив я. А Коста затримався, щоб звернутися з кількома запитаннями до чину. Скажіть, як поводились вони, коли прийшли сюди? Зазвичай, жодної відмінності, сеньора йти кругом, чіпати дещо, сеньор стояв, рухатись мало. Він попросив показати ножа, чи ви першим запропонували. Він запитав кімонок для пані. Я показати вона дивитись, потім пані йти кудись-куд, чіпати всякі штуки. А потім? Здається, Коста зацікавився. Я відчув, як у мене накопичується роздратування. Готове виплеснутись, якщо китаєць почне брехати. Потім пан каже, ви маєте щось, що могло б служити як ніж для розрізання паперу. Він казав тихо. Я говорив тихо, бо Товстун стояв переді мною. Не має чого кричати, коли співрозмовник перед тобою. А далі Я приніс серію, показати йому, пан взяти кинджал, спробувати, чи добре у нього лезо. А коста нагострив вухо Він іти до пані, вона знаходити гарний ніж. Китаєць вдав, що в нього в руках ніж. Він вдав, що Акоста – Єва. Відвів назад руку і направив уявний кинджал у серце Акости. Він зупинив ледве вчасно, перш ніж кинджал торкнутися її. Він каже, ось що ти заслужила. «А пані?» Вона заплющила очі, сказати щось англійською. «Не можу збагнути, не розуміти надто добре англійську». Вона здавалась наляканою. Може, й налякана, не знати. Насправді Єва тоді сказала, від тебе з радістю. Китаєць, відвертаючи епізод, прибрав із нього жартівливий тон. Він повторив голий текст, змінивши значення. Крамар не передав наші погляди, втім, як він міг їх передати? Продавець опустив таємниче значення цієї пантоміми кохання, яке надихало нас на ці жарти. А в результаті ось що вийшло. Я мовчав. Чин не передав Акості єдиної подробиці, яка була справді важливою. Але я не міг назвати це брехнею. Я дивився на нього і запитував себе. «Навіщо ти це зробив, чортів товстун? Хто стоїть за тобою? Що ти виграєш?» Спотворюючи правду. Китаєць здавався таким соним, безневинним та доброзичливим. Ось прикметник, який йому підходить. Доброзичливий. Агенти приготувалися вивезти мене на двір. Китаєць, бачачи, що допит закінчено, відсалятував головою кілька разів і попрямував до табуретки. Сів у своїй початковій позі, ноги під табуретку, руки на животі. А Коста перервав мої роздуми, схопив за комір і повернув до себе. «Ходімо, Ескот!» – промовив він грубим тоном. «Ворушись!» «Хвилинку!» – заперечив я. «Ви мене заарештували! Кидаєте за грати!» «Ви свого досягли!» «Прошу проєдине! Вимовляйте правильно моє прізвище!» «Воно починається з «с», а не з «е». «Заспокойтесь!» «Ваше прізвище вимовлятимуть правильно. Все буде, як годиться».